Така, първата лекция – Богомилите, втората лекция – Побогомил. Богомил, третата лекция – Боян Мага и три идеи за размишление – първата за злото, втората за сатана, третата за кладата, следваща лекция – на 4 декември. Започвам с първата лекция – Богомилите. Учението на Богомилите е окултна тайна. То е скрито от погледа и на света, и на църквата. Много книги са писани и се пишат, но богомилските тайни остават. Остават скрити. Това са вътрешни тайни, това е култура от по-висше измерение по-виша от всички църкви и от света. Богомилите, както и толтеките са постигнали правилното пътешествие в неведомото. Правилното завръщане. Тайната за завръщането в неведомото е чисто проникване, нарича се, чисто проникване в смъртта. И тя вече не може да олавя човека и да го заключва. Богомилите са намерили ключа, който отключва правилно вратата на смъртта. И понеже смъртта е ограбила нещо от съзнанието на човека, нещо от целостта му, то накладата богомилите си го връщат. Те тайно ограбват смъртта. И това е една от богомилските тайни. Да ограбиш смъртта. Да ограбиш злото. Смъртта се пронизва само с чиста духовна любов, която отваря проходът към Бога. И затова те са богомили, си реч, мили на Бога. Богомилите осъзнали, че без чиста духовна любов те преминават от смъртва в живот и затова приели смъртта с охота, с радост. И минавайки правилно през тази врата смъртта, те образували новото човечество. Те не минали от смъртва в живот, а минали от смъртва в Бога. Богомилството е идея на всемирното бяло братство. То показва величието на духовността, предпадението на умствеността и религиите. Това е превъзходството на чистата духовност. Богомилството това е разпространената сила на духовния свят, на духовното реалното човечество. Богомилството учи човекът на постижението на Бога. Постижението на Бога в смисъл постижението на духовния свят. Разбира се, има още много степени. Богомилството е една велика преданност. а предаността е правилният път на енергията да се движи. Духовността не е религия. Тя е истински път на любовта към Бога. Богомилите са единни с Бога и с любовта, а не с религията и с църквите. Богомилството е духовна и Божия любов. Казано по друг начин, Божия милост. Е слязла след хората. Но тази любов се срещна с стария и голям застой. И, става проза света и църквите, те отрекаха богомилската истина, зад която стои Бог. И по Богомил казва, свещениците не са християни, нито са синове Божии. И казва, Бог като велика любов, искаше да спаси църквата от самата нея от големия застой, но сам Той, самия Бог, не беше прият. И за това църквата умря вътрешно. Най-лоше е да умреш вътрешно. Външното е нищо. Богомилите казват, ние признаваме само любовта, като чисто свещено писание. И казва по Богомил, не видях в църквата път, а умирание. И видях и живях в тази църковна пустиня. И много блага се даваха, и благата ми отблъснаха. Защото видях и бедни да дават на големите чревогодници. И очите ми се нажелиха. И казва още по-богомил. Църквата е стара, стара змия, но змия без клада, без благословение. Защото кладата е светилище за избраните и тя е смърт за змията. Богомилското християнство е било едно чисто учение, чисто учение за Бога, но падналото християнство не го прие. Той е здраво свързано с дървото за познаването на доброто и злото. Здрава връзка с смърта и с преражданията. Здрава връзка с застоя. Ще обясня. Когато си духовен и си отидеш от този свят, ти взимаш със себе си духовността. И тя става твоята вечност. Но когато си умствен, това е падение. Ти отиваш в астралната змия. Това означава, че те очакват нескончаеми страдания и прераждания. Очаквате участи, съдби и заблуди. Те продължават и там и после отново на земята.